Triggavarning, programmet som tar alla dina... Välkommen till Triggavarning, den enda podcasten där ute som garanterat ger dig ett extra liv varenda gång du lyssnar. Mm. Vi är min med poängerna. Jo, vad du kan använda sagna poäng till så det... Vätefan. Men äh, fråga honom eller oss på triggervarning.gmail.com Där så har mm. vi gärna mot alla era förfrågningar. Exakt. Och vill ni samla några snabba poäng på sidan om så kan ni ju skriva till oss på Twitter. Att triggervarning 1. Jo. Och äh, om man är en sån person som inte äh, prioriterar förnuft eller god fortsatt psykisk mental hälsa. Det blev en lången. en. Så då kan man ju sälja sig till de arma kälar som fortsättningsvis bibehåller vår status som världens bästa podd se förra veckan. På vår Facebook-sida, där vi också hette Trigger Varning, herregud, är det så. Mm. Lyckan är fullkomlig. Ja. Och, och gå dit så att ni kommer till sista bossen på internet, klicka på, I don't know, vad fan man klickar på för att gå med. Och sen händer någonting, kanske så... Får du en björn på posten eller någonting så äh, ja, mm. kan man göra. Ja, det, det, det handlar ju om de, de, de små oväntade belöningarna. Jo, the bare necessities. Och, äh, <laughs> ja, exakt. Jo, var, var, glad, var nöjd och glad med allt som livet ger. Det är inte så mycket. <laughs> äh, jo, att. Äh, de här, de här inledningarna, prisvärda i sin egen rätt tycker jag. Ja, ja. ja precis. Men det är, ju, det är ju den där kroken som ska dra in lyssnaren. På tal, om krokar, det i, i ämnet, på tal om krokar och andra vassa ting som fastnar i våra lyssnare för jämna. Jag måste ju nu ta tiden att citera den bästa feedbacken från förra veckan. Mm, okej. Okay. <kuschäl> och nu citerar jag här ordagrant. Alltså, jag har inte läst någonstans att ni är världens bästa podd. Mm. <skratt> <skratt> Nej! <Nä! skratt> <skratt> är det så? <skratt> <laughs> ja. Eh, uh, ja. Ja, det var okej bubbla eller hur? Ja. Ja. ja. Rigge ja, kanske inte kan, är bäst. Ja. ja. Så heter ja, ja, det? Vi, vi, vi kan packa våra våra veskoro och, och gå hem. ja det Är det nu? Mm. Amen. Han iklädde sig inget annat än ett leende och en skrud av lögner. Äh, men jo, att tack, tack för feedbacken mm. som fortsätter att låta den strömma in. Äh, det är sånt här som får en att orka gå vidare. Äh, I alla fall, alltså gamification, äh, spelifiering. Ja. Jag vägrar att säga spelifikation. spelifikation det finns inget sånt. Ja, ja, ja, jag ser faktiskt här att uh, också spelkipning. Spelifiering. Spelefiering. Spelifiering. Ja, ja, no, det, det, det är kanske det bästa om man ska tänka att man vill försvenska den här. Den här no, alltså som, som den rådande experten på, på liksom god språkvård i världen tycker jag att att spelifiering nu så är det enda rätta. Men Nikolaj, våra mm. lyssnare och framförallt lyssnare som inte är helt säkra på vem som är den bästa podden i världen just nu. Så kan du förklara för dem, han, hän, det, etc. Diverse, vad fan är spelifiering? Okej, vad fan är spelifiering? Mm. För att säga så. Som jag alltid brukar då tidigare. Så är en mycket bra fråga. Klapp, Nej, Klappknapp. Alltså. Spelifiering handlar ju i princip om det att man tar specifika ska vi säga, drag ur spel mm. och applicerar dem på handlingar eller på aktiviteter i det verkliga livet, om vi säger som så. Alltså att man i till, till vardagen. Och oftast med tanke på att det ska höja motivationen och, och skapa mera betydelse i vardagliga aktiviteter. Mm. Ja. Så lätt var det. Tack Nikolaj. Nu är vi alla uppdaterade. Ja, tack. tack. Hej då. Vi, yes. vi ses nästa vecka. Ja, no men... Så nu är du alltså redo att låta våra tungor kittla ditt proverbiala mentala rövhåll i nästan två timmar om det här ämnet var trevligt. Ja. Och efter den anal och gain så kanske vi kan då gå över till själva talandet för det är ju det för ni är här. Och de är det faktum mm. vi är världens bästa podd. Jag kommer inte över den enda kommentaren, den är så bra, den är den bästa. Som... Ja. <skratt> jo, men missa för all del inte vårt tvåårs avsnitt som kom förra veckan det var bra avsnitt där. Uh, just det alltså vad säger du själv om så att säga spelifiering är det någonting som du stöter på i din vardag uh, antingen privat eller professionellt med jämna mellanrum kommer det ju upp jag dels jobbar i skolvärlden där diskuteras det med mm tycker jag med mellanrum inte ska vi se så här i större i, i större skala men att så här i, i, i enskilda uh, samtal med, med lärare till exempel så har mm. det uh, kommer upp uh, kanske också i viss mån med vårdnadshavare mm. med, med uh, elever, barn och ungdomar i, också uh, så här, med, med tanke på hur kanske motivera och stöda så här, i, i vardagen oh. men faktiskt så har jag ju nu här under, under de senaste, senaste veckorna varit med som föreläsare på, på så här utbildningsdagar som just skulle handla om, om spelifiering i, mm. i pedagogiken just det. Så, så på så sätt hade det ju varit ganska så här på ytan för mig mm. nu Jo, alltså, just i skolvärlden så i Amerika så är det väldigt vanligt för att de har ju en kultur som är ju i alla fall till ytan eller ger ju stjärna av att vara något av en meritokrati att de som gör bäst ifrån sig eller rättare sagt vinnare så hyllas ju medan förlorarna ska egentligen bara kämmas och står vid sidolinjerna. Uh, och ja. där så ja. har de ju det så kallade GP, alltså grade point average, som ju länge ja. har varit trenden redan innan det här spelifiering nu då har blivit uh, en mer rådande norm att man hela tiden vet liksom vem som är bäst eller vem som gör bra ja. ifrån sig. Uh, ja. och det här är ju trender också som har uh, som är ju ganska starka i Asien och så här där du alltid ska vara medveten om på något vis din Äh, din plats eller liksom bra äh, du Ja, och ditt, ditt värde alltså kanske. Ja, alltså till exempel, det, det, man kommer ju aldrig över att det finns ju ett visst socialt kapital och att det existerar ju äh, en i denna dag på många ställen i världen äh, mer eller mindre etablerande klassamhällen och det har ju ett värde som också förstås går vidare, ska vi säga, rent Liksom hur mycket pengar du har och så vidare. Ja. Men, men det är ju som det här ska vi säga, intellektuella äh, kapitalet, eller liksom ska vi säga, prestationskapitalet. Att hur, hur, hur väl presterar du jämförande med de äh, medeltalet. Och, äh, och det är just det där att <hör> vi har inte riktigt här äh, i Europa. Att Skandinavien på samma sätt, därför att vi kör ju ganska hårt på den här, att, på den här jämlikhetsaspekten. Att det anses ju på sättet ja. triggande för oss att andra ska veta hur bra eller dålig du är på någonting. Så det här är ju inte riktigt normen, i alla fall inte i allmänna skolor. Uh, men ja. däremot så ser man ju det ibland på vissa så privatskolor eller mer så här, uh, just inriktade institutioner. Uh, men vad anser du liksom på såna nivå att man alltid ska vi säga som elev, uh, om vi nu tittar på ska vi säga grundskolorna vad anser mm. du att, att alltid vara medveten om hur bra eller dåliga alla andra är runt dig och var du själv placerar sin in i helheten tycker du det är en bra eller dålig grej no, nu talar jag från kanske lite så här uh, vad ska vi säga? Min, mina intryck om mm. min erfarenhet av det, av det som är så här långt så är ju kanske mer fokuserad på det negativa. Mm. Eftersom det är som kanske når fram till mig. Så är ju mer av den här säga, negativa faktorerna av det, till exempel den här pressen. Men, å andra sidan som som psykolog. Så ja. du hanterar ju ändå försvinnande sällan personer som skulle säga bara har det positivt av såna här saker. Ja. Mm. Så. Nej, alltså, det, det är ju det är just det jag menar. Att min vy är, är ju mycket mer fokuserad på, på de i fall där det inte fungerar. Det har ju föreslagits att det här är ju ett sätt på sätt och vis ett sätt att då unga människor inför. Uh, inför liksom Arbets. arbetsvärldens krav. Ja. Mm. Och det är ju det här mm. vi har diskuterat med liksom de här Generation x och liksom, um, det här att vad händer när du kommer från liksom curlingmammas uh, skyddande barm, och du inser att liksom det finns inget pris för att komma sist och att liksom det går inte hela tiden att någon annan fixar åt dig utan det är helt ja. en prestanda och du märker att de här mm skyddssystemen och liksom de här safe places inte alltid fungerar för dig utan ibland måste du helt enkelt rulla upp ärmarna och, och arbeta hårt. Um, ja. Så det är ju föreslaget så att det här är en ganska bra taktik därför att den är ju egentligen ganska opersonlig. Att om du är en om vi tar nu en sån här ganska traditionell betygssättningssystem nu då från, ska vi säga fyra till 10, så att om du nu då är en sexa så mm -hmm. då har du ju Ändå en ganska klar bild av att var på spektrumet befinner du dig. Och att om mm. du då tycker att du är en tjua. Så då kan du ju argumentera hur mycket du vill. Men så kan du ju både, både du själv och andra säga att ja men prestandamässigt så har du inte visat att du är en tjua. Så arbeta hårdare då tills du blir. Ja. Och att om ja. någon annan nu då är en åtta. Så har de med oss ska vi säga, som så här prestanda eller inte lägg dig. Kanske det. Uh, och samtidigt, liksom, i korrelation, så är väl de men femma då sämre placerade än dig. Men att för att lära det här tillbaka till så att säga spelifiering, det är ju samma sak i spel. Att uh, nu är det inte här helt sant. För att folk som skulle säga har högre grad eller rang eller mer poäng än dig, så behöver inte alltid vara bättre ska vi säga, spelare eller bättre presterare än du. Ja. Yeah. Men här, deras status, deras status kan ju ändå inte avvisas. Och om du på sätt och vis åtrår deras sociala plats till följd av deras prestanda. Så då säger du dig själv att A, titta på vad de gör och mimikera ett sådant beteende för att komma dit. Eller B, att du identifierar din plats som otillräcklig och sträva till någonting bättre. Mm. Lär därför där ja, för I princip för att, ja, okay, ja. att summera min väldigt uh, mm. långgående poäng. nu då. Att om du har ett betygssystem och du är missnöjd med din placering ja. så, så vet du var du står. Och eftersom du vet var du står är det lättare att förflytta dig till vart du egentligen vill vara. Och mm. det kan du göra bäst genom att observera personer som befinner sig på den plats där du vill bli, eller genom att ska vi säga, åskådliggöra vad finns det mellan den position du är nu och positionen dit du är. Så att de menar att det ja. som du tränar är egentligen din på sätt att säga visualiseringsförmåga. För att problemet som många har ju sagt med unga idag är att de har inget koncept om, ska vi säga. Hur bra eller hur nyttig undervisning är. Eller de ser inte nytta med att say, lära sig transitiva verb. Därför att de förstår inte. Men om du sätter ett poängsystem så kan du säga att, ah okej, okay, men jag vill ha en high score i engelska. Yeah. Så jag vill ha en åtta. Jag fan ha en sju? Äh. Så och då yeah. kanske de är med benägna att titta att, okej, okay, men vad behöver jag göra då? Mm. Uh, ja. Ja, alltså och jag, jag tänker att det här är ju det är ju säkert det, är ju det här tankesättet som man skulle vilja. Mm. Villa ska finnas där och vara det det, här, det rådande tankesättet alltså just det att om du, om du just identifierar att din den plats där du är är otillräcklig mm. att du vill, vill nå bättre resultat och då att du börjar sträva till det här. Men mm. då kommer det ju också in det där att då, Behöver du ju ändå få någonting, någon sorts belöning. Både, både liksom i kanske den här slutpoängen, slutpunkten som är det där bättre resultatet. Mm -hmm. uh, men så att säga, nu måste det ju på, på vägen också finnas någonting som hjälper dig att hålla upp det här intresset, den här motivationen just för att prestera mera. Uh, för, för jag tänker ju, utgående från ur min arbetsbild, så, så det som jag kan, kan förekomma väldigt ofta där är att du ser det här, du ser var du är eh, och du ser att du borde vara på ett annat ställe. Du borde vara på den där eh, åttan. Du borde vara på nivå åtta. Mm -hmm. Men du är nu på en sexa eller tjua. Ja. Eh, men frågan är ju att blir då din upplevelse det, att sätta du ner? tid på ditt arbete motsvarandes än åtta. Mm. Om man ska kvantifiera den här, ja. den här mängden, den här den, den prestationen. Och du inte uppnår mm -hmm. det här resultatet av orsak eller annan. Mm. Så då, då kan det ju leda till att det blir snarare så nedslående det här systemet. Att det Exakt. blir ganska vad ska jag säga, det blir ett ganska brutalt system. Det ganska obrytt system. Icke-empatiskt system. Ja, exakt. Och jag tänker ja. att det var just den där empatin som var ju en, en faktor som jag tycker att har kommit upp ganska mycket när jag läste, läste kring där spevifiering äh, inom, inom arbetsvärlden. Mm. Nå, äh, det är ju liksom så här har ju ähm, ska vi säga vissa betända forskare Uh, uh, kommenterat just konceptet prestation vad gäller både mm. undervisning, sport spel uh, i princip all, all sån här om man skulle kunna säga gruppaktivitet eller en aktivitet som många människor gör som en grupp tillsammans även om, yeah. de, även om de kan prestera individuellt så det som är problemet med just prestation är uh, att det till sin natur så är det drivet av så här innebörde stävlande. Att du kan inte vara väldigt bra på någonting utan konsekvent att andra är sämre. Att jag jag kan inte säga att jag är jättebra på matte om jag inte vet att Jonas är dålig på matte till exempel. Ja precis för du behöver ju alltid en, en referenspunkt eller någon jämförande punkt. Jo, och, att, ja. så, och så här fungerar det ju när man säger på ska säga, medeltal. Att, ska vi säga nu då, bara för att ta ett litet exempel nu då, Om du säger att du tar äh, åttor i högstadiet. Och så tar ja. du sig nu då äh, deras matematikundervisning. Och sen mm. så säger vi att vi ersätter den, den nivå som de förväntas befinna sig på prestandamässigt i klass åtta, men skulle vi säga ja. undervisning som är anpassad för två år i lågstadiet. Så det är mycket större sannolikhet att de här åttorna presterar bättre. att med erfarenhet med den mentala fakultet etc. Uh, men, uh, men det betyder ju inte konsekvent att de är bra. Uh, och det här är ju det att de här de här kraven Plus det här medeltalet så är ju alltid baserat på vad man utgår från är liksom en rimlig nivå. Mm, exakt. exakt. Och där kan man ju mycket väl att likna till spel. Liksom, de flesta spel så börjar ju ganska lätta och sen så stägrar det ju. Förhoppningsvis en jämn kurva. Uh, men att det är ju inte ovanligt heller om man säger just på grundskolaelever att uh, många... Upplever ju, eller många läver upplever ju att det plötsligt på något vis kommer en väg att vi säga en elev som har varit duktig, eller minst med bra, så kanske vi en viss klass upplever som att nu det här kompetenskravet iväg så över jävligt högt att det, det är helt omöjligt för dem att på något vis håll, bibehålla den här ja. nivån. Mm. Mm, ja. mm. Och det är ju lite så att för det första, det finns ju ingen värre känsla i världen att känna att man är sämst på någonting i jämförelse med alla andra. Att mm. Jag tror att de flesta människor upplever att det är okej okay att vara, skulle jag säga dålig, eller skulle jag säga alla utom de mest tävlingsinriktade så upplever att det är okej okay att ha brister eller vara lite sämre på någonting. Om man ja. är duktig på andra saker. Men det finns ju ingen värre känsla i världen att känna att alla andra fattar det här utom jag. Alla andra kan ja. det här utom jag. Alla andra har gått vidare men jag har lämnat kvar. Uh, och ja. uh, det här är ju <coughs> vad gäller liksom kompetens så är just det så att om medeltalet baserar sig på hur bra folk presterar så kommer ju ja. det tyvärr bli så att folk som är lite svaga eller dåliga på någonting, då till exempel matte, uh, så de kommer ju ohjälpligt att befinna sig på en i en position där de har väldigt svårt att avancera eller hitta där de ska. Det finns ju människor som inte har liksom med bäst stöd, med bästa hjälp, med bästa hjälpmedel. De har inte möjligheten att prestera på en sån nivå. Det finns sådana människor. Mm. Att till Precis. exempel det finns människor som inte har språköra för fem cent. Att de kan läsa hur mycket värv som helst men de fattar inte. De fattar mm. inte. Och för, för de här människorna så argumenterar jag att det är ju absolut lättast om de kommer till den insikten att okay, jag kan suga på språk men jag lär mig det jag kan och så är jag jättebra då på biologi eller kemi eller någonting istället. Men den här prestationspressen som finns på många ställen i världen idag och som börjar bli mer så här påträngande plus den här prestationskravet plus den här spelifieringen så... När spelifieringen kommer in så är det ju som det att Oftast är den ju belöningsdriven uh, Och jag, jag Jag är lite medveten den här åsnebryggan nu um, Att det som skulle säga en ung elev ser uh, Som kanske en vuxen har möjlighet att, att På något vis uh, Ser rakt igenom så är ju det att Det är inte att jag Presterar dåligt och att för min egen skull borde jag så bra som möjligt Utan de säger att Uh, Linda fick fem guldkärnor den här månaden och jag fick inte en enda. Brr! Eller liksom. Mm. Uh, han eller hon fick en gratis klass eller han och hon fick en ledig timme eller en håltimme och jag fick ingenting. Ja. Och mm, de ser, så de ser avsaknad av belöningarna. Så de ser i den här potentiella moroten utan de känner sig bara på något vis dubbelt straffade För att dels är de dåliga och dels så får de ingenting som alla andra verkar få. Ja. Mm. Det är så sant. Och det här är ju samma sak i många spel. Jag menar det finns ju uh, spel vad gäller som har nu till exempel så här high scores eller skulle säga grupper eller rang eller så här. Så de är ju väldigt sällan altruistiska. Det är ju mm. ofta så här att är du en högre rang eller en, en bättre spelare så då har du ofta privilegier som kommer med det. Att du har tillgång till nära häftiga utrustning eller du kan gå till vissa ställen som andra spelare inte kan och oftast så går ja. det här hand i hand med spelifiering att de, de är ju till sin i största del belöningsdrivna även om det kan vara någonting och här kommer vi ju in just på det här Liksom, äh, kryptovalutor och, och liksom, ska vi säga låtsasbelöningar som inte egentligen kostar ja. någonting för de som ger ut dem. Men som kanske är mer mm. Men ibland fysiska belöningar som gratis saker eller privilegier förmåner. Ja. Ofta ja. designade mm. att få andra att använda produkter eller tjänster. Men, i, men i en skolmiljö förstås. Det som jag förstår väntas på en morot. Och nu säger jag inte att jag är negativt inställd i det här. Men det är många som har poängterat ut att. Om du har ett belöningsdrivet system. Så lika många som det sparras. så lika många som kommer det kommer att trigga. För att de känner som sagt att det är den här dubbelbestraffningen. Att de ja. får ingenting. Mm. Någonsin. Ja. Och, och jag bara att. Nu, nu, nu har vi ju kanske börjat den här diskussionen. Med att tala mest om just det här mer, mer liksom belöningstänke mm. men, men, men det, man kan ju inte säga att det är det enda som ju det här som handlar om nej nej. Äh, det är ju bra äh, sätt att äh, sätta äh, men också. jag tänker att det, det är ju en av de här vad ska jag säga, en av de här tydligaste sakerna som, som, som kan komma fram alltså, mm. ju, men, men för jag tänkte på en sak som jag läste äh, läste om här och det, det handlar ju om mer att kanske göra en, göra en aktivitet mm. mera, vad skulle jag säga, lättare. Jag, jag menar inte nu lättare så här, kanske innehållsmässigt eller kravmässigt. Men, men att stämningsmässigt kanske lättare på den. Så det är pedagogiskt ge... nu då? Ja, jo, alltså jag tänkte, ja det här är med koppling kanske till, dels till pedagogiken men, men väl nog applicerbart också inom, inom arbetsvärlden. Uh, den här det faktum att man tar en uh, tar en aktivitet och, och får den att kännas, att verka som en vad ska jag säga, en lättare och en kanske en mer trevlig och kanske meningsfull aktivitet uh, um, men då, men igen, det här exempel. är ju inte något... Ja. Jag tänkte säga att um, jag arbetar en kort tid i kundtjänst, till exempel. Ja. Uh, och vi hade ju där på kontoret så hade vi ett sådant här internt system uh, för alla som har arbetat där. att Det fanns vi eller det fanns ju många konton i det här företaget som jag arbetar för. Uh, men de hade liksom för, för varenda konto, då, eller för varenda ska vi säga, uh, kund som vi då, och för vem vi utförde de här tjänsterna så fanns det yeah. då belöningar och, de, och, de, och de gick ungefär i samma ton som de här så kallade achievements som yeah. finns i spel idag att, att den som hade mest samtal under veckan så fick en belöning och den som hade svarat på mest meddelanden under veckan fick en belöning okay. det fanns belöningar för yeah. allt möjligt men i princip så handlade det om att den som så snabbt och som hade en massa samtal. Och den som hade så snabbt gjort saker som möjligt. Helt designat ja. för att men, arbeta snabbare. Ja. Mm. Uh, och de här belöningarna så var ju. I stil med att om du tjänar tillräckligt mycket. Då av den här utan som fanns där. Så kunde du få typ en timme gratis. Eller du kunde, eller som en, en, en timme extra. Bort från din arbetstid. Eller du kunde få. Flytta i ditt schema lite som du ville någon dag, eller, mm. eller en längre lunchrust, eller någonting sånt här. Men det var som så många, eller de kostar som så mycket, de här sakerna, ja. uh, i relation till hur mycket pengar man tjänade. Då man fick en av de här belöningarna, då. Ja. Um, så att uh, det bara sa sig själv att uh, jag, var så, jag var ju ändå. Är ganska ny där. Och jag var, jag var inte sista och slutligen där. Så länge. Uh, men att. Det sa som sig själv. att det inte bättre att bara göra bra kundservice. För att det kändes som att de där belöningarna Precis. var så små. Uh, ja. Men att folk tävlar ju förstås. Sinnersjukt för att liksom få dem där. Och det känns ja. som att. Varför arbetar du ihjäl dig. Och gör liksom i processen. Sämre kundservice. Mm. Eller liksom du är sämre på ditt jobb. Mm. För att få de här belöningarna. Som sista slutligen är helt crap. Att jag tyckte de belöningarna var som så små. I relation till vad du fick. Att det kändes yeah. ju som att. Det är ju som ganska dum i huvudet. Om du jagar dem. Det är ju som så där att. Okej. Okay, mm. liksom, nu är du en bilmekaniker. Men om du är liksom den som har. I don't know. Liksom, Ta av dig byxorna och, och dansar i, i dina jävla tigarkalsånger. Mest under en vecka. Så då får du, om du samlar 30 000 poäng och du får 100 poäng varenda gång du gör det. Så då får du en ny skiftnyckel. Yay! Jag sa att, okej. Okay. Men mitt jobb är att fixa bilar. Hur skulle du ha med att fixa bilar? Vill du ta den här skiftnyckeln? då? Att man ser som hur, hur snabbt så här spelifiering börjar driva det här tänkandet hos folk. Uh, mm. att det, det handlar liksom. Till sist så känns det som att ofta när sådana här saker händer så förlorar man liksom fokus på de här faktiska arbetsuppgifterna, eller ska vi säga, vikten med att lära sig någonting och så här. Man blir som bara inriktad på att få de här belöningarna. Ja. Uh, att, och och liksom om du får en massa sådana här uh, liksom märken eller utnämningar eller stuff. Alltså, de betyder ju ingenting. För det som så, så säper när man säger där att nu har liksom fem personer den här dagen fått någonting och så har de fått något typ 10 poäng. Om du har som 200 poäng eller någonting så kan du som köpa någon ja. som är helt meningslös shit. Och oj, titta, ja, du kan köpa oj, 30 minuter extra för att gå och kissa. Yay! Mm. Och att, ja. wow! Holy shit vad jag tänker börja arbeta igen med för att få det här. Wow! Åh oh, gud mm. jag hoppas att jag får den här veckan. Yay! Men, men, men där kommer man ju kanske in på det, på det att bara för att du, du liksom applicerar mm. det här mm. en, en sån här vad ska jag säga Spelmekanism mm -hmm. det, som poängsamling då för att nå upp till ett, ett visst mål så det, det, bara det att du du, du applicerar det här så betyder ju inte att det blir det blir specifikt meningsfullt. För att det, ju, det, det måste ju ske i proportion till den här belöningen. Precis som du förde fram. Att varför skulle man sätta ner tid på att göra den här grindingen? Jo men jag tror det är just det här som... brist brist alltså den i tänkandet hos annars logiska individer. Det är samma ja. sak man säger när det blir räa någonstans. Att liksom ja. köp de här säckarna med sheet för att nu som du köper liksom tre säckar med skit så får du det till samma pris som två säckar med skit ja. och, och då liksom, tänka liksom din reptilie mycket sheet mycket billig skit mycket och så här, men, men du behöver inte två säckar med skit. Du behöver absolut inte säckar med skit. Så det är ju som inte att, ja. liksom att wow, du fick en, en tredje säck mm. med skit gratis. Utan det är som att nu köpte du två säckar med skit du inte behöver plus den tredje. Ja. Så, ja. Jo, jo, jo. Mm. så det är ju som exactly. att liksom, att du har sparat liksom, kostnaden för den här tredje säcken med skit. Utan det är som mm. att nu har du lagt ut pengar för två som du inte behövde. Ja. Men, men där, där kommer man ju in alltså igen som du just sa att det, det handlar ju om en brist mm -hmm. i det här tankesättet. Jo. Uh, och och det, det där med, med prissättning uh, och, och det att du lurar människor med det. Så, så just det här användningen av rea uh, bara som, som ord och, och som, som tanke. Så det, det är ju den där ju tanke på på man sparar någonting man får mera för de pengarna man, man lägger ut jo. så, så det, det, är ju, det är ju på något sätt så ingrönt i en stanskisätt i, i, i den samhällsform vi har av idag mm. uh, och, och intressant nog så är det ju att en ärlig vad ska jag säga, marknadsföring där mm. så så igen, inte funkar jag tänker på det här JC Penny-effekten. där är ju en, i princip en, en ärlig marknadsföring och en ärligt, ett ärligare berättande för kunden exakt vad priserna är. Mm. Så, så ledde till att det, det fanns inte intresse för att man men kände att man skulle de, för att titta på här säger att man sparar 20%. Men det är ju det här Lidl-fenomenet. Att Till exempel mm. när Lidl kom äh, till ja. Finland nu så de produkter till priser. för Vissa produkterna fanns inte och priserna var oslagbara. Mm. Äh, men samtidigt så var det ett rat bolag att de betalade väldigt lite till Finland i sig, största delen en väldigt stor del, mer än vad det borde ha varit i direkt i Tyskland. Sen så har de ett mm. oerhört Dåligt sätt att behandla sina anställda till exempel. Och folk var ju jätteupprörda. Det skrevs ju Spaltmätare om hur dåliga livet var, hur man absolut borde stödja lokalt. Och de kom ju också i en tid när de här, jag skulle säga, när och de här små affärerna började försvinna. Framförallt från landsbygden och så här, och de stora affärerna och köpcentren så tog över som stora kolosser, liksom nästan överallt. Så det var ju en tid när redan, liksom så här, lokala av uh, mindre affärer börjar liksom få lägga lapp på luckan för att det är så dåligt. No, men vad blev resultaten av det här när folk bara skrev och var ondgjord? Säger väl well Idola och deras respons var ungefär att så mm. <laughs> Ein foksmostorn, was ein foksmostorn? <laughs> mm. <laughs> Som det står på en fin kudde. Uh, alltså No, följden blev ju ja. att de handlar ju på Lidl som aldrig med. För att guess what? Folk vill ha sin billiga skit. Ja. Så att det är just det här att jag tror det är samma sak med den att Just när du, när du sätter in ett belöningssystem och framförallt när du applicerar det på uh, antingen väldigt mundana saker ja. men också när du sätter det på saker som folk inte eller men under andra saker som är du applicerar det på saker som du ändå gör. Till exempel när du ja. arbetar. Till exempel det här systemet mm. fanns på kundservice. du är där jag arbetar. Jag undrar ibland om det här systemet inte fanns. Om det istället fanns system som att. Um, den här arbetaren har haft jättebra kundkontakter den här veckan. Ja. Här har du en låda med glass. I guess. Eller liksom ja. att den här personen så är liksom jättebra att liksom inte vet jag, han har alltid sitt skrivbord så jävla rent, hurra som här har du en liten plastkaktus mm. så det är ju som, det känns ju som en mer överensstämmande äh, belöning men med de här minisystemen yeah. och de här mundana smänna, att du gör ditt jobb, men istället för att göra ditt jobb kvalitativt bättre så blir det kvantitativt bättre, du ska göra mer och snabbare och det här tycker jag liksom appliceras med spelifiering när det appliceras just och säga, konkret arbetsgrejer för det är ju ett motivationssystem som är baserat på mm, ja. att liksom, liksom snabba gå ro ro till kräta ja. vittu. Att, och, det, och det är liksom mm. och de, din reaktion som egentligen borde bli att va? men jag försöker ju ro jättebra så blir ju istället att liksom, du bara börjar slå runt dig med årorna alla får blåmärken och liksom ingen mår bra för att du vill vara den som ro snabbast, för då får du en extra äta i gröten eller någonting. Mm. Och det, är som, för det blir som att du blir som på något vis det är som så inrotat att liksom om du ska samla Pokémon eller du ska ha en massa sådana skit som du egentligen inte behöver. Bara det finns ja. en möjlighet att samla eller, eller bilda samlingar eller liksom i princip ja. visa alla att oj, titta vad mycket fucking badges jag har för att jag handlar på den här skräptjänsten ja. och någonting. Så mm. då börjar du göra det och, du, och, och det blir som viktigare än hur mycket pengar eller tid eller möda eller effektivitet du slösar. Det blir som bara det här att titta vad mycket shit jag har fått och samlat ja. och det har inte du upp. Oh, som att jag ja, bra jobbat, I guess. Ja. ja, exakt. Och det här liksom då, bara för att göra en kommentar om det här räa som du nämnde tidigare, så att ifall för att det är ett så bra exempel på, på sätt och vis ett, ett system som är designat för att du ska tro att nu, nu vinner du på något sätt i ett spel, att liksom ja. nu, nu har du räknat ut hur du lurar affären. Att du ska som på något ja, som värde. Och som att mm. nej, nej, nej, nej. De berätt, låt farbror Sami berätta hur det fungerar. Så här fungerar det. Om en affär nu då. Så har räknat ut. Och det här var vad affärer gör. Eller det här var inte bara affärer. Utan tjänster som säljer varor. Eller tjänster för pengar gör. Om de har räknat mm. ut. Att det är mer kostnadseffektivt. Att sätta just den här varan på rea. Så då gör ja. de det. De gör ja. inte för att förlora pengar. Hur det än går så kommer de att få pengar. Om de av någon anledning skulle göra en dålig affär så att de förlorar pengar på det. Så skulle de inte göra det. Och att nu är det ju som så här. att Här kommer ju den här, ska vi säga, oumbärliga ting-aspekten in. Att om du som individ bestämmer dig för att. Ja men, jag behöver ju faktiskt 200 osorterade krukor. Så då kanske det är just du som har vunnit den stora kruklotterien. När du får liksom. 200 krukor till priser av 199. Alltså, ja. yes, då hade du väl sparat pengar om du skulle köpa det här i alla fall. Men med största sannolikhet så är det ju det som rör att den får dig att köpa crap som du inte tänkte att du skulle köpa innan. Mm, så att precis. Liksom, du kan inte spara pengar om du köper saker. Du kan bara spara pengar genom att inte köpa. Och om du inte redan har ta mm. nära det här köpet. Där just roka råka gå ihop med liksom att den här räjan kom. Så då, då blir vi lurad. du lurade. Liksom, men det här är ju också vad, vad eh, liksom psykologer har kallats för. En av de stora vardagsglädjerna för vardagsmänniskan. Att du har pengar och du får handla för dina pengar. Att vi lever i en tid där folk har disponabel inkomst. Så att du, du har möjligheten att slösa. Och ingenting får dig att känna dig bättre. Att slösa pengar. För du vet innerst innan du slösar pengar. Men att du känner på något vis att du tjänar pengar medan du slösar. Och det är ett otroligt ja, fantastiskt koncept egentligen. Men för att inte dra för mycket av spelifikationer. För att göra den här länken klar. Det är som många av de här systemen gör. Så många av de här systemen. visar ju designer på en pedagogisk basis. Att du ska... Finna glädje eller medvärde i att göra någonting ja. som du anser är ja. dåligt eller hemskt. Eller som du inte håller med om. Uh, och i sådana fall så kanske det är bra för dig att fokusera just på de här belöningarna. Eller någonting att liksom. Uh, mm. Du lär dig fucking bråk. Uh, men samtidigt ja. så får du en massa medaljer eller shit medan du gör det. Du är en som level 32 math beast. Yay! Ja. Om, om mm. det liksom får dig att glömma att Åh, jag hatar det här, det är så tråkigt. så Jättebra för då mm. har du sånt ta i fokus av det. Uh, problemet är att du förstår ju inte: du, har ju nu, du kommer förmodligen att ignorera den här färdigheten, fast du kanske genom det här lär dig den jättebra. Trade-offen här är ju att ibland har du, får du folk att göra en sak bättre eller mer effektivt eller, utan lika mycket drama, men då förstår du inte längre varför, eller vad, vad poängen var, eller hur de ska använda det här för det finns som ingen sån här förankringssystem som tar dig efter att du har lärt dig det. utan det är bara ta dina badges och sen går du vidare till någonting annat. Precis. Mm. Och ähm, ja. Och ja. Det är ju, mm. det är ju, det är ju helt klart. Jo. Och, och jag tänker bara just som du, som du nämnde det där, att vi är Ja, liksom vinsterna är ju, är ju en sak men den här just progressionsmätaren mm. som du nämnde det här du är just som du sa level 32 jo. med eller mm. något liknande så det är ju att ja. du, det, det, du visar var du var och var du är nu och kan visa vart du är på väg mm. men, men men så här jag, jag funderar över var det är för i av ett av exempel vad som diskuterades under den här de för utbildningsdagenarna som jag som jag deltog i Runt. så där där, där ja så ja. så så de de diskuterades kanske mer av kvartören så en skol synvinkelat användningen av specifikt spel här som ett som ett ett redskap i undervisning. Mm. Alltså det är som ett sätt att, att lära sig kanske saker via, via en ett roligare medium mm. än att sitta och göra specifika kanske matematikuppgifter i bok och häfte. Mm. Um, utan, utan mer att ifall det är maskerat i, i formen av ett spel. Jo. Så då kan det hända du använder det av samma samma funktionerna, det är samma tankesätt, men du, du märker det inte, just som du sa, du maskerar det tråkiga eller det här riktigt mundana. Mm. Men men där är ju nog så att säga, nu har ju människan alltid en, en, en tendens att se igenom vissa sådana saker. Att, jo, att jo. det just som jag sa där att det går ju inte bara att liksom klistra på och sen tänka att ha mm. att, klart, det är som att, ja. att, att låt, låt fördelarna, som liksom bara <laughs> Bara rulla fritt framåt här. Mm. Det, är ju, det, det är ju en svår balans att få in det där. Och det är alltid frågan om en, en kostnadsfråga. Mm. Speciellt när det gäller kanske skolvärlden så är det den vanligaste frågan som kommer fram. Att hur, hur ska man få det här att fungera? Hur ska man göra med resurserna? Jo, exakt. Ja, men alltså, det, det är just det där att liksom. Om du, om du hatar som litteratur och liksom ja. du, och så här. Så att in, alltså du, du kommer inte att bry dig i liksom, vad Satan Hjalmar att liksom ja. du, du skitar i Moa Martinsson. liksom Fan, du, du visar att Astrid Lindgren. Liksom ju Rebo. Att liksom, ja. August Strindberg kan gå och hänga sig själv. Uh, att det är just det här att det finns det som inget som skulle säga level up system, eller liksom någon jävla titel eller någon jävla achievement eller någon liksom mini poäng och riddare och shit som kommer att få dig att liksom att åh oh, ja, yeah, yes, jo, röda rullet åh mm. oh, hurra, hurra, vad roligt utan nej, det kommer inte att hända um, men att de flesta så kan för, för det är ju som så här att uh, det är ju det här systematiska att för, för att just spelifiering så används ju ofta för att på sätt och vis indoktrinära folk i ett visst beteende eller tänkande. Ja. Och, ja. Att, och det här används ju till stor skada om man säger på till exempel bara en sån nu alldaglig sak som online-kasino. Mm. Men man, man säger också för att, om man ska säga på spelifiering inne i spel För det finns en sån sak. Att till exempel mm. om man säger på. Spel som jag annars tycker är ganska bra, som till exempel Hearthstone. Ja. Så att mycket, en stor del av de här spelen, så är egentligen ett sätt som, som tränar dig att köpa. Så här. Ja. Att ofta så börjar det med, så här fungerar mäparten av alla mobilspel där ute. Att du börjar med att spela och så får du en massa gratis skit. Och så. Ja. Och så använder du den här gratis sheeten för att köpa någonting. Till exempel kort eller utrustning eller, uh, yeah. eller gubbar som slåss för dig eller någonting. Men sen startar tar din gratis sheet slut. Och då kan du spela mm. mer förstås. Och så får du säkert lite mer gratis sheet efter en tid. Men det är också väldigt lätt med ett eller två klick så kan du fortsätta att köpa sheet med riktiga pengar. Yeah. Så att det tränar dig, liksom, Det kan hända att spelet är jättebra, som till exempel med Hearthstone. Men de, men de flesta av de här spelen har ju skit. Att egentligen så är de ju bara ett, ett väldigt billigt system som är egentligen byggt på uh, ett, ett spel som tränar dig i princip att köpa saker för pengar. Mm. Um, yeah. Många av de här systemen för. Ska vi säga inlärning och så här. Jag tycker det största problemet med de här inlärningssystemen. att De är designade av liksom, i princip gamla vittrade skelett som sitter i någon gammal oljemålning från 1600-talet. Och liksom, de tror att oj titta vad ungarna kommer att tycka om att liksom trycka in de här vektorerna i andra vektorer. Oj, oj vad roligt. Och sen har någon sagt att de har, det finns ju det här med levelsystem. Skulle inte det vara roligt? Oj, oj, oj, oj. Att mm. det som de, inte, de, de förstår inte att till exempel unga människor framförallt elever i grundskolorna. Så är liksom de som är liksom på första plats det är vad som ska vi säga händer i riktiga spel idag. Så att de är liksom på något vis anti -töntighet. Så att um, de kommer inte att göra någonting som känns som att det här är jättetöntigt. Vi, vi vill liksom hellre sitta och skriva i våra räknehäften eller någonting för att fuck this shit. Ja. Liksom. Mm. Uh, jo, precis. Och sen, mm. och sen är det som att ingen vill bli tvingad. De bästa systemen och de mest, skulle säga så här uh, skrupelfria systemen och, så är just de här som väldigt smidigt liksom får dig att börja ska vi säga, tjäna poäng nu då, say, eller göra någonting uh, i, och det här kan vara högst Säga, gynnsamt till exempel inom undervisningen att du tränar sig att göra en sak för en viss belöning eller en viss avansering och sen så bara tar du det här systemet vidare och applicerar det på någonting annat så är ett annat ämne och i det fallet så kan det fungera till förtjänst för dig det, det, det lär liksom dig förstås till samma problem som vi diskuterade för en stund sedan och det finns nödvändigtvis en en uppföljning som sätter de här sakerna du just har gjort i en kontext utanför det här belöningssystemet. Därför att du ja, fokusera precis. på de belöningarna. Och det är väldigt mm. lätt beteende just om du är yngre och inte kanske har den här samma ska vi säga, visualiseringsmöjligheten som en fullvuxen person har. Men, mm. ähm, men vad det gör i många andra system är just det här att om du tränas att du ska säga, köpa saker inom ett system. Till exempel online-kasinor. En väldigt vanlig grej där är att kom kommer här och så får du en massa free spins. Och sen så börjar det kosta. Och i många fall så kanske det börjar kosta innan du ens har märkt att det börjar kosta. Uh, ja. och att, och att, jag skulle säga att de flesta av online-kasinor har i princip samma system. Så att kan du har du lärt dig hur du handlar på ett system så gör du det i ett annat och du är liksom på något vis fast mm. i den här ändlösa loopen. Där är det förstås andra saker som spelar in. Jag tänker att gå in på hazardspel nu i det här avsnittet. Nej, nej, precis. Men många av de här spelifieringssystemen Vad gäller liksom att göra vissa saker. Så uppmuntrar jag ibland till väldigt som så här. Äh, säga osädligt eller skadligt med det. Till exempel att äh, det finns eller det har hänt med, med vissa sådana här mer populära plattformar. Som jag tror jag tror det var till exempel Tumblr eller någonting. Så de hade en sån här kampanj som i princip belönade synlighet äh, på Tumblr. Att liksom mycket poster. Äh, mycket skulle säga närvaro på andra plattformar. Och så här I princip hur populär du var och så här. Och det ledde ju yeah. till sådana här beteende att folk spammar ju i princip överallt. För att får upp den här mm. synligheten och få så mycket poäng och så mycket tid som möjligt. Därför att yeah. det kändes som att de pushar som att göra det här eller alltså vi belönar dig och så här och det ledde ju till förstås en ganska ett ganska negativt bakslag förstås uh, så då kan man ju argumentera att liksom de då, tambler kanske säger då att vi menar ju inte att folk ska gå så här långt eller använda det på det här sättet och så är ju mm. sådant att ja men hur tror du det skulle fungera då mm. Exakt. Att, jag menar det är, ju, liksom, det är ju motsvarigheten till att om du säger om du säger en stor bank att liksom du är en ja. och du säger att dina kunder att uh, om du skriver fittan på liksom, internet hundra gånger så, så sätter vi 500 euro på ditt bankkonto eller 5 euro på ditt bankkonto eller ens en euro på ditt bankkonto. Så då kan man ju mm. tänka som liksom, en vanlig person att men vill jag förnädra mig så långt? Vill jag faktiskt går dit. No, men okej, okay, kanske om jag säger det rent naturligt <går> så då går det. Men i slutändan så vet ju varenda förnuftig person. Det kommer bara lära till att i, inom de närmaste veckorna så drunknar den finländska sfären i poster som bara i princip består av fittan, fittan, fittan, fittan. För att, ja. För så fungerar människan liksom. Och det är ju i de här fallen som spelifiering liksom har gått för långt där folk inte har tänkt igenom. Och de har gjort ett system som bara egentligen är skadligt. De har vilja ska vi säga uppmuntra till ett visst beteende. För en minibelöning som har gett nu då de här ägarna eller de här tjänsterna stora belöningar istället. Men som mm. bara lett till att folk beter sig helt äckligt. Yeah. Ja. Och det här blir ju extra skadligt när man säger på med um, som så här socialt designade system som kanske ska hjälpa. Uh, ska vi säga socialt inkompetenta människor att socialisera eller uh, system som är tänkade att på något vis assistera vissa människor i vissa livssituationer eller med vissa uh, funktioner eller till vissa ändamål. Och så har det bara i principen negativ effekt. Eller det hjälper på det här ena planet men på något vis det skadar dem på det andra till exempel. Mm. Så. Mm. Och det finns många exempel på det. Ja. ja. ja och det, jag vet ju alltså det, det, jag, jag vill lite komma tillbaka till det där som du sa att man har svårt att just visualisera den här. Mm. Det här är den här stigen, mm. vilken man, man vandrar längs med, uh, och, och det, är ju, det, det är ju klart att människor, det gäller ju inte bara små barn, uh, mm. att man har svårt att se långtida mm. mål, jo. Uh, och utan det, det krävs allt som oftast att man sätter upp någon form av här, etapper, där någon, korttida mål som man kan nå, om vi säger checkpoints jo. För, att, för att just på något sätt markera den här, den här stigen så att man vet att okej okay, nu har man nått fram till det här bra då vet man att okej okay, då kan man ta följande steg och, och, och på så sätt så liksom komma, komma vidare för just att som sagt, så här långtida, långtida mål så det, det är svårt att hålla dem konkreta mm. Och det, det här är ju kanske också en utmaning så här, vad gäller, gäller så så, specifiering. En fördel där kan ju vara det att du, du kan bättre konkretisera ett mål och en väg dit, steg för steg. Det jag ser att bara göra det synligt på papper eh, eller, eller i, i form av liksom en, en progression på en, en lista eh, eller med, med poäng som sagt eller med, med olika nivåer eller med mm. så att säga olika vad ska jag säga, markeringar över hur dina färdigheter har utvecklats under den här processen. Men, mm. men, men igen så som sagt du, du, kan ju inte, du kan ju inte göra det heller för regelbundet det här för att då, det, då tappar du ju också en del av det här intresse. Och, och kanske den här, den här motivationen som det ju har tänkt att den här, det här systemet ska hålla, hålla uppe. För att spinna vidare på det så att ett fenomen i speldesign idag. Därför att det är lite så som äh, den här spelindustrin och spelarna som en konsekvens har utvecklat Så är det att äh, de mest framgångsrika spelen idag. Som om vi ser på vem som spelar dem och uh, hur de är designade. Ja. Så de är nästan alla designade på ett sånt sätt som att det är en ganska simpel design uh, mm. men att den här ska vi säga den här mekaniken är fulländad. Till exempel om man ser på spel som Fortnite till exempel. Det finns inte så ja. mycket ska vi säga, vad gäller historia eller innehåll utan i princip så du bygger shit och du skjuter folk i huvudet. men det är den här ändlösa variationen inom det här lilla existerande utrymmet som är liksom den här säljargumentet. Ja. Uh, och um, samma sak kan man se på många av de här stora spel, till exempel allt från World of Warcraft till uh, ja, Minecraft i princip. Uh, men den här ändlösa variationen det är det som nu avgör. Om man jämför nu det med äventyrsspelen från 90-talet. Där mm. du i princip, varenda gång du gjorde ett framsteg så belönades du med mer unik historia eller innehåll. Mm. Så att jo, de hade en ska vi säga mer finit punkt. Att det fanns inte så mycket poäng oftast att spela igenom det här när du väl har gjort det. Men man kan ju egentligen likna den här processen vid att lära sig. Någonting väldigt specifikt. Till exempel, varför skulle man inte kunna likna processen att spela igenom sig Day of the tentacle? Med att lära sig nu då uh, om romantiken eller någonting. Eller ja. studera andra världskrig eller någonting. Att du, när du har lärt dig det så du har du den här kunskapen. Och sen så, så minns du den här och så kan du sätta den i en kontext. att Ja, ah, den här karaktären hör till det här spelet och att ja, det här var Lucas som de producerade det här, och, och så vidare. Så du har en ja. väldigt konkret bit, och så går du vidare. Mm. jag har spelat typ ändlösa matcher i Fortnite, så att du är som på något vis fast i det här systemet. Om vi nu säger att det här handlar om, um, ska vi säga procenträkning, så här. Fortnite är procenträkning. Um, mm. Så det är ju som. Lite på som så här fast. Du spelar ju Fortnite. Därför att du fascineras av det här systemet. På något vis. att du gillar byggandet och skjutandet. Men det tar det ju som så mycket tid. Att kolla på träden och landskapen Och vad finns det för historia där? Finns det någon historia där? Att det är just det där. Att det som den här väldigt utarmade designen. På sätt och vis. Att det blir mer om det här systemet. Ja. Och om man kopplar den här, det här faktumet. I spelvärlden. Till, skulle säga den alltmer populära e-learning som finns idag. Mm -hmm. uh, så det är ju väldigt vanligt att både i en skolmiljö en arbetsmiljö och till och med på en individmiljö så finns det massor av kurser, fortbildning uh, bara ren kuriosa som du kan göra som en e-learning-kurs här och där ofta gratis och mm. ofta som obligatoriskt om du är på någon arbetsplats eller skola förstås. Um, och De här är ju uh, ofta också designade på ett sådant sätt att uh, de här belöningarna som måste ju som då vara meningsfulla och, och mm, relevanta absolut. Uh, och att det här är ju någonting som man ser om man ska säga moderna spel att till exempel att om du har nu en e-learning-kurs uh, det är ju ofta så att vi inte får välja vad vi gör, normala människor. Att jag, om jag arbetar på ett ställe så är det ju oftast inte jag som väljer vilken e-learning-kurs jag måste göra. För min mm. arbetsposition. Eller om jag går i högstad så är det inte jag som väljer vilken e-learning-kurs som jag får göra. Eller ska göra. Ja. Men ibland kan mm. man det. Uh, och här är skillnaden. Att, uh, och det här ser man i spel också. Att om du... <laughs> Den här skillnaden skulle säga... Den här konkreta skillnaden mellan ska säga arbete och spel. Är mm. Att spel, så det är ju någonting som du gör för rekreation. Det ska ju vara roligt. Ja. Att varför skulle du spela typ Dark Souls? Eller varför skulle du spela typ Warcraft? Eller varför skulle du spela någonting om det inte är roligt? Mm. Så här. Um, Precis. Arbete, det kan vara roligt. Men ofta så är ju arbete någonting som du måste göra. Så här. Ja. Och, massa, mm. och det är ofta det som man ser med många moderna spel att Framförallt de som kör med sån här äh, gratis valuta Eller någon slags valutasystem Att du måste liksom mm. konstant logga in eller spela Eller göra vissa saker För att fortsätta bli belönad inom det här ja. systemet Om du slutar mm. spela så Du kan ju komma tillbaka senare Men det känns som att om jag inte spelar nu Om jag inte spelar på exakt det här sättet så då går jag miste om någonting. Då förlorar de här belöningarna. Så då övergår det här spelet från att vara ett spel till att bli arbete. Mm. Uh, och det, det här är ett system, och det här är det här, vad som spelfieringen egentligen borde undvika. Att liksom, för vad du i Sensen gör, du tar ju arbete som är jobb. Det ska vara liksom mm. jobbigt, och du vill egentligen inte hellre göra någonting annat. Och försöka ersätta det med någonting som blir roligt. Någonting som du väljer att göra som spel. Och att när, du, när du gör många av de här e-learning-kurserna så tycker jag att de skulle egentligen istället för att alltid luta sig på de här etablerade belöningssystemen som de gör. Att göra den här uh, e-learning-kursen så får du så här många poäng då. att använda. Så du kan köpa dig en helt egen kukhink, en hink med kukar, oj vad mycket kukar i hinken, yay. Så uh, jag är bara stolt över att kunna inflicka ku-kink ett avsnitt. It's been a long time coming, and so has determined ja, vacatten, du, du, du, du får ta fem trigga poäng för det. Ja, liksom gmail.com. Skriv in och berätta hur många poäng du har kvar i din alldeles egen personifierade kukink. Uh, så att när du istället för att bara ta ett sådant system, så att liksom sett det här valet där. Låd, liksom den här e-learning-kursen om vikingatiden Vad för det första ett val. Du kan väl vil du lära dig om det här, det här, det här. Och sen gör den personlig, liksom gör den som en väldigt specifik bit. Um, att det, som är, det som är viktigt här är att liksom kanske det inte är belöningen du får för att göra den här kursen som är det viktiga. Kanske det är kursen själv för att den är intressant. Yeah. Mm. Och här tycker jag skillnaden mellan, skulle säga. De gamla och de moderna spelen. Att jo, jag, jag spelar WoW för jag tycker det är roligt. Så här. Mm. Uh, yeah. Men att jag tycker inte om att spela på ett visst sätt. Om någon försöker tvinga mig att spela på ett visst sätt så då, känner, då slår jag bak ut. För då börjar det kännas som jobb. Och det är inte därför mm. jag gör det här. Jag har redan liksom ett jobb. Eller flera faktiskt. Fuck you. Uh, Och att det är liksom... Jag tror det är här som de failade, att liksom de, de är som så fokuserade på hur ska vi få de här fittorna att göra så mycket som möjligt. De är, vi mm. ger mer av de här samma belöningar som har gjort 70 gånger innan. Så det finns ja. ju inte en fan i det kädet som tänker att liksom, Oj, yay, vikingatiden! Uh, nu ska jag lära mig allt! Hjalmaröd, kägg! Åh, för tarken Yay! Utan som de mm. tänker i princip att holy shit liksom, om jag tar den här så kan jag få de här fem badges jag behöver för att liksom, köpa mig liksom, den här fucking testickelsten som jag har tänkt på. Mm. Så det, det är ja. ganska jämnt idag. Det är liksom mycket kukar och mycket fittor. Så jag tycker att idag så har liksom, folk inte så mycket att klaga över. Äntligen har det uppstått en balans och jämlikhet. Här. Det är lite så spelifi spelifi spelifiering i Triggervarning också. Det är lite sådär späd liksom. Hur kan vi bli triggade idag och skriva en jobbiga grejer? Hur kan vi räta upp oss idag? Är du liksom är du 68% triggered? No, men då skriver du till vår Twitter. Är du bara liksom 30% kanske till Triggervarning Är du liksom över 90%? Fuck, är du liksom 99, du liksom the one percentile, då vitt, går det till vår Facebook-sida. vi. Mm. hur vi kallar folk för fittor, åtminstone en gång med när vi talar om kukhinkan. Appliceras på allt it kan. Gamification mm. you must. Mm. Sade han levlade upp. Oh. men, oh. men där, där löper man ju risken i, i och med så här, ska jag säga, om man tänker överdrivande oh. att, att du kör slut oh. på dig själv eller uh, om man tänker att du i, i form av ledaren eller så här, chefen kör slut på dina arbetstagare Mm. För, att, för att det, ändå, det är ändå en sån här grundtanke där så att det ska förbättra prestation det ska öka på produktivitet mm. men, men, men igen så att säga det, det kan ju inte bara vara precis som du sa det här att, inom kundservice att leda till kvantitet enbart mm. medan, medan man kanske borde tänka dels på som liksom, att det borde samtidigt öka på, på kvalitet. Eh, och, och sen så är det ju viktigt att det, det ska ju vara stödande för eh, den enskilda personens välmående också. Nå, du som psykolog har kanske hört talas om den här termen meaningful play. Ja. ja. Att det, är ju <clears throat> det är ju någonting som man kan applicera till, uh, till det här tänkandet. Mm. Att att till exempel min högst personliga tanke uh, så är ju att det är ingen vits att göra någonting om du inte vet varför du gör det. Nej, det är precis och där, där kommer ju det där att det ska kännas som någonting motiverande. Exakt. Meningsfullt. Mm. Och, och jag förstår problematiken för att om vi igen nu då tar modellexemplet nu då av sig högstadieelever som av design inte vill göra någonting, inte förstå någonting och inte vill göra någonting uh, så är det ju det att Förstår de varför de måste lära sig uh, vad liksom de kemiska beteckningarna är för alla ämnen? Right? Mm. Um, så, hur ska vi nu då liksom göra ett meningsfullt system för dem? Ska vi personalisera det? Det går inte. Det finns för många olika studenter och vilja. Liksom. Det, det fungerar inte. Mm. Um, ska vi göra det engagerande? Ja, men hur är det med personerna som inte gillar att det blir liksom för nära inpå? på. Så ja. vi tar det till en spelnivå en mer generell spelnivå som alla kan ta till sig mer eller mindre. Okay. Och så får vi hoppas på bästa resultat. resultatet rent utilitaristiskt ja. system. Okay? Yes. Mm -hmm. Okej. Okay. Så. Hur applicerar vi då Meaningful play? Nå, till exempel. Uh, om du. Vi tar de här kemiska beteckningarna då, som ett exempel. Mm. Uh, om vi säger, man redan har tagit upp de här kemiska beteckningarna, man har tagit, kollat på några, man har kanske gått igenom några av de vanligaste och så här. Så då ska man ju kunna ha sig en e-learning-kurs som stärker det här, till exempel. Är det någon mm. vits att ge en e-learning-kurs om man inte ens har diskuterat den här än? Kanske inte. Mm. att det är just det där att det måste som finnas en underliggande tanke eller avsikt med det här och till exempel ja. min personliga favorit är att varför har du en e-learning kurs eller varför har du ska vi säga en fokus på att lära sig eleven då? någonting väldigt specifikt om det inte sig kommer upp i ett prov, om det inte har någon relation till kursen om det inte liksom har någon anknytning egentligen till det som man har gått genom tidigare. Väldigt specifikt i den här väldigt specifika kursen då, Till exempel. Mm. Det är ju i bästa fall distraherande. Mm. Att det som att, Va? Varför måste du liksom göra en e-learning-kurs hur man kokar makaroner? Det har väl ingenting att göra med. Det är som liksom fucking kemi sett mm. så är det den kemiska reaktioner när vattnet hettas upp och vi har ju lärt oss att uh, syre uh, atomer, och, alltså, uh, just fuck off liksom, som, mm. så jag tror att uh, ett stort problem här är ju att många lärare och många ska vi säga arbetslärare så kanske inte heller är så bekanta med just de här säger du då e-learning kurserna eller de här systemen som används. Att, för det är ju inte bara systemen. Det är ju inte bara det här att du samlar poäng och du går upp i level och så här. Utan det är ju liksom ganska anknutet till vad gör du för tillfället. Att om du gör en sak för tillfället. Och sen så säger någon bara att hej. Ni ska dessutom riktigt måste lära er namnet på alla liksom, de stora husen i liksom Song of Ice and Fire. Eller som ungdomarna säger Game of Thrones ja, att, ja men. Vi diskuterar ju järnåldern nu, Så. Jo, jo, men det här är spekulativ fiktion, det fixar säkert ungarna, liksom, House Targaryen, liksom, go, go for it, att, jag tror att, i det här skärdet så säger man ju lite att de som kanske inte bryr sig så mycket så som att ja, ja, ja, liksom House Lannister, hear mirror roar. Det är den grejaste quoten ever. <laughs> Tur att ingen säger det eller bort det så det smidigt isär. Och så glad vi smidigt i över att bli en diskussion om sista säsongen i Game of Thrones här. <laughs> Tänk sig hur det går ibland. <laughs> ja, uh, no, kanske nästa vecka. Mm. Men i alla fall. Uh, så, mm. men, men, liksom, jag tror att till och med den mest motsträviga rebellen som inte vill ta till sig någonting och lära sig någonting. Att jag gör bara mitt jobb här. Jag vill inte lära mig om något fucking jävla ja. nytt system för att liksom, sortera kruk och fuck. Så till och med han, hon eller henne eller det så kommer ändå. Uh, att vara med motsträvig alltså det, det, liksom, det, det, det är som så inrotat i den mänskliga hjärnan. Om man försöker söka kontext. Att man vill liksom veta att, liksom inte att det räcker som inte räcker med att jag gör det här. Nu står jag här och liksom riktigt smörjar in den här dildon. Ja. Utan liksom, du kan säkert liksom identifiera att du gör det bättre eller sämre än andra eller snabbare eller, eller ja. långsammare än någon annan. Men i, i slutändan så kommer ändå den där ättriga bitande tanken i bakhuvudet. Liksom, Men varför? Varför smörjer jag den här mm. du. Ja. att Om det som inte finns, om den enda tanken är där är det, som, det för att Hans sa det. Så, mm. du, du kommer aldrig att som ta till dig den här lärdomen. Och det är just därför som jag, jag tror att det är liksom som den här meaningful play, att till och med om du har en så jättebra e-learning-kurs så blir det ja. som att systemet på något vis blir större än innehållet. Att det handlar mer om att göra det här så snabbt och effektivt som möjligt och så kan du det just nu. Mm. Och sen glömmer du bort det. Så att fast någon skulle fråga dig om det typ nästa vecka så är det som... Ah? Mm. För att din hjärna mm. så förstod inte varför du gjorde det här. Uh, ja. Även fast du kanske det här systemet var som så inrutat till dig eller du var jättemotiverad av själva den här aktiviteten. Så på något vis kopplade du bort det så att du gjorde Men du totalt på något vis Zona ut. att, liksom att liksom, din, din hjärna var som liksom att hej att du kan göra det här men jag går på kaffe nu liksom. Mm. Så att, Precis. Och då så känns det som att, men då blir ju all den här inlärningen helt meningslös. Att mm. det här systemet som ska förstärka den här inlärningen eller som ska på något vis hjälpa till att ta till sig det här, så har ni som gått helt förlorat för att mm. ni har nu bara fått den här mottagaren att interagera med systemet, men inte med liksom innehållet, och det är ju som en total fail mm. ja det är det det är det ju mm. Jag funderar på vad du nämnde i, i det här, du, du var lite inne på det här med att... Jag var lite vad, inne som, på allt. Man, ja, du... precis, du var lite inne på allt. Men, men det här, en, en faktor som, som du tog upp så var, hade väl thrones. att göra lite med övervakning, alltså, eller kanske inte specifikt övervakning, men det här, hur man håller koll. Är du säker på att och... diskutera Game of Thrones? Ja. Nej, ja. ne, inte inte ännu, inte ännu. Vi måste ju vänta. Det här är det här är för för de som har samlat tillräckligt med med poäng. Ja. du kan unlocka det av nästa vecka om du går och ja. Postar oss på all ja. social media. Som finns inte en ja, enda att en, får vara postad på. Det har har en 7 timmars öppningstid. Ja. Du, som din mamma. Uh. Ja, just så. Ja. Men, men jag tänkte alltså för, för en del av det här med, med att du implementerar mer så här spellikande mm. aspekter, så har ju att göra med att det dokumenteras jo. mer också mm. I det här. Då, det, då det görs i digital form uh, och här så kommer vi in på en, på en sak som jag, jag vill ta är ju frågan om ett extremfall, men en sån här vad ska jag säga, social mm. uh, socialt kapital eller social kredit mm. och hur, hur du ser dig som person och hur du använder det här kanske på en samhäll, samhällelig nivå mm. uh, och, och där, där tänkte jag att jag vill åtminstone nämna det här så kallade sesame credit ja exakt System, där det det kinesiska uh, vad skulle vi säga systemet för att poängsätta mm. människor Enligt deras, ja, hur, hur goda individer de är enligt det rådande systemet. Ja, men låt oss, låt oss diskutera det lite då. Jag kan fast spela djävulens advokat om du vill så vi får en bra diskussion där. Ja, okej. Okay. Okej. Okay. Uh, no, uh, så det här nya systemet att, eller... Det här föreslagna nya systemet för det är, ju inte, det är ju inte helt klart att det kommer, men det kommer nog. <laughs> uh, Okej, okay, jag en ens advokaterna. Alltså, det är ju hemskt. Right? Det, det är som hemskt ja. på en sån där nivå som bara Kina kan vara. Liksom. Um, men att det finns liksom. Kina har gjort som, så mycket hemskt. Uh, men att det är som så där, när man börjar sätta det i kontext så blir det som liksom ett makabert nästan roligt. för Det är som på något vis, nästan så här, Kina är som att, oj oj, alltså vi har som så dålig ekonomi just nu och liksom det sitter de här finanspamparna här som har så mycket inflytande och så mycket pengar. Och, okay. Men hur skulle det vara om vi skulle som sätta alla dem i fängelse för orsaker och överta deras pengar och liksom, whoop, nu är Kinas ekonomi jättebra, Yay! Uh, så, att, mm. så det är som att, kan man göra så? Ja, i Kina. Uh. <laughs> så, du, det är som så absurt att man, man liksom, fast man vet att det här är som helt fel och dumt att säga och, och vad du, så är man ändå smart yeah. och, och, och okej. Okay. Um, men så ser man då på, på det här då, systemet då, och vad är det här om inte hård spelifiering nu då? Att liksom, för i princip du du tjänar poäng om du beter dig på ett visst sätt eller gör eller ja. utför vissa aktiviteter och så vidare. Ja. Mm, uh, exakt. Och vad påverkar det här? Oh, inte så mycket. Bara hur, hur bra kredit du har, var du kan ja. bo, om du har ett ja. att få lån, du vet. Ja, om, du får, om du får en bra studieplats. Till exempel. Och uh, det är ju inte bara det att liksom. Och det här är som det extra så här wow med det här systemet. Det är ju inte bara du som är påverkad. Att om, om, liksom, om du gör jättebra ifrån dig. Du, liksom, du dricker in alkohol och du går nu inte på någon liksom, tuttbarar och liksom, du liksom bara liksom, arbetar de där 14 timmarna om dagen och liksom, går hem och sover liksom, en halv minut på din spikmatta whatever the fuck. Så, mm. Men öh, liksom rickad. Och liksom, han liksom går till kinesiska huters liksom om dagen och han liksom bara liksom han äter bara mandelmassa liksom han, han, han liksom sparkar alla hundar så, så det är inte bara att rikka den fitta jag måste rikka den penis uh, utan det är liksom dessutom så påverkar han för, för, för, för, för, för, för, för sin familj och deras krediter ja. Och han påverkar också sina, kan påverka sina vänner och nära bekanta. Ja. Mm. Så hur rådade du bort på detta om, om Rickard är en så kallad kuk? Uh, Nå no, du måste väl avsäga dig kontakten ändå. Eller riskera att ja. bara på poäng påverkas. Ja. Det är ju som att mm. jamen, alltså, det, det lera. Jo. Och liksom Rickard liksom, han hade de absolut bästa invandrarkämten. Och liksom fan vad du gillar liksom är klan på Fortnite, men det kan du inte spela längre för du tycker den kinesiska regeringen om. Så, men skit i det, du vill bo i det här fina mm. landskapsområdet med, med din, din fru och liksom 1.4 barn för att de försöker reducera. Så du måste väl bara bryta kontakterna där och, och hålla, hålla stånd mot alla kukar som Rickard, se hur bra jag fick ihop det. Yeah, mm. och, det är ju som, och det är ju helt sjukt Men att liksom du spelar ditt spel och liksom du, du liksom vill ha den här, du förstår det här belöningssystemet och du tänker definitivt inte liksom ja. lämna sitt kölvattne så, mm. så ja. går det till Kina Ja, att tänker att det är ju ett till att försöka tvinga människor att that att äh, agera inom vissa, vissa gränser det är inte ens det uh, det, är inte ens det, det, det liksom forskärar ju ett väldigt ja, specifikt beteende uh, mm, jo, jo och, och, det, och det, är ju, det är ju klart att det, det är ju inte det, det påverkar på så många områden mm. i, i vardagen, i livet precis som du nämnde det, det är så mm. väldigt, väldigt många, många saker riktigt ner till vad ska jag säga, så här, bassaker jo. som du behöver för att kunna kunna leva ett, ett så fullt liv som möjligt och, och jag, jag mm. ser ju kanske som en stor risk här så ju det här skapande just av liksom andra andra klassens medborgare mm. Men... och, och, och, det här, och, att, och att om det här blir något som du över. Mm. Att, att frågan är ju att är, är då, så att säga barnen den, den yngre generationen mm. startar de då med samma startkapital som barnen i en, i en familj där föräldrarna har det bättre. Vad som är högsta samhället nej. <laughs> ja, jo, Nej, precis, det var det, det var det jag tänkte för att där borde man ju se att har alla då sam, samma start. Och att det skulle vara utgående från ens egna aktioner som, som det påverkas. Mm. Men, men nej, det, det blir ju så mycket annat. Ja. Som spelar in där. Så det, det, det, det finns liksom enorma risker. Mm. Uh, uh. Jo, men att liksom det, det är ju som en annan aspekt där då, och det är ju ingenting med det heller. Men till exempel hur ska du uh, hålla koll på vem som dricker för mycket och liksom så här Liksom ja. det. Och då är det ju som att man höjer ju som väldigt så här försiktigt ett finger och pekar lite bakom axeln och sådär. Att därför att snart finns det kameror överallt i hela Kina. Mm. Så det säger ju ja. att liksom vare sig du håller med om det här systemen eller inte så är det så att det finns alltid någon som tittar och ja. för protokoll. Mm. Så att, ja. liksom, du kan menar, menar, ju bara fara till Kina, Kina för att ha, ha den upplevelsen, du kan ju bara fara till London. Na, jag tror nu där är det väl snarare för att se till att inte alla slår ihjäl våran. Men att, i och för sig, jo, men att där, där också, alltså, du är ju alltid övervakad. Ja, no, men, i de här brexit-tiderna. No, jo, jo. Det, det är ju jo. No, men, kanske de kanske de kommer till grummed den frågan inom de närmaste är de 50 år. Kanske ja, det Kanske det, vet, det här det blir en det ska ta för dem att reparera den ekonomiska skadan. Ja ja, men liksom, om det någonsin fanns någonting som kunde liksom stötta eller liksom överta den här Nordirlandfrågan. Liksom vi ska vi ska vind, ska vi ska vind, ska vi ska mm. Men men liksom Big Brother och Ceda att Uh, och, liksom, och Orwell kan ju bara gå och skjuta sig själv, att <laughs> det, det är ju som det här Big brother samhälle, vadå, kommer det att existera, inte existera, det existera. Här kommer nu då mm. uh, den här uh, djävulens advokat Jag nu då. Okej. Okay. Ja, um, ja tror det är roligt att bo i Kina, Nikolaj? Uh, ja Varierar <laughs> säkert från individ Till individ Ännu. Men så här utgående Nicolai från så. vad man har hört Så skulle jag ju mm. säga att nej Okej um, okay. Vad är vad som är det Största landet i världen Om man utgår rent från Invånarantal uh, Största landet i världen Om man utgår från invånarantal mm. Blir det Indien Kina ja, ja okej, okay. så det är Kina. Kina har nå, någonstans kring 1.4 miljarder invånare just nu. Ja. Mm. Um, så liksom min stilla fråga, spelifiering eller inte, alltså, hur skulle det annars funka? då? Därför att det är just det där att om man applicerar västerländskt tänkande på Kina så är det som att ja, mm -hmm. ja det här förskräckligt hemskt oh, nej att, um, men de kan ju du kan inte ha 1.4 miljarder invånare ja. och liksom ha vad vi kallar typ Sverige -tjafs. att liksom alla liksom känner sig oförrättade för allting och alla måste ha en debatt om allting och alla måste ha med händerna åt varandra och liksom att ja men jag tycker att att för mm. det, det går inte. För då skulle som Kina typ implodera. Uh, så att. Jag menar det här är ju extremt. Och att det är ett jättetacksamt ämne. för att det här inte handlar om spelifiering. Men att det känns som att Kina. Skulle lika bra kunna existera. På Saturnus. På sätt och vis. Därför att deras kultur. Just nu. Är så långt borta från. Ska vi säga. Den här europeiska, som vi är vana vid, att för vi, vi har av design fått lära oss att individen är viktig. och att liksom, Om vi sen då forsäras till att använda ett system som ska vi säga, gör, gör, görs mer tilltagligt eller uthärdligt med hjälp av spelifiering, så utgår vi ändå på någon sån här individnivå att ja, ja, men det är ändå mitt val, även om det kanske inte alls är det. Så här. Ja. att, liksom, mm. att jo, jo, mitt val räknas så att det, det spelar roll att någon tittar om jag väljer det här eller det här fast ofta är det som att ja, ja, liksom, ha den här liksom, dygnbaggen och bara att göra det här så att, liksom, för vi måste göra det så här i Kina så är det ju precis som ett flertal asiatiska länder en större fokus på samhället att liksom vara en god och produktiv medlem av samhället och det här är ju någonting som kineser får i sig från modersmjölken. Att ja. du, du får inte låda, låta din uh, ska vi säga rabiata individualism göra dig till en dålig medborgare. Därför att liksom alla liksom om den kinesiska regeringen och Sido liksom du, om inte du liksom om inte du gör liksom din del i som med Kina så då Liksom bidrar du till förfallet och då finns det som inte bara liksom på ähm, ska vi säga, regeringens sida utan även på folkets sida så finns det liksom ett, nu ett imperativ att krossa dig för att om, om du får liksom helt enkelt agera ohämmat så då kommer andra att göra det och då rasar Kina samman. Liksom. Ja. Så... Ähm, mm. Kina är ju på något vis, det finns många andra länder i världen och nu, och liksom, nu, liksom, jag inte, nu ska jag inte igen, liksom, en sån bild att jag på något vis hatar Kina och hackar ner på Kina. Det som jag försöker väldigt hårt att förklara att man kan inte döma Kina med samma mått som man skulle döma till exempel Finland eller uh, skandinaviska länder eller europeiska länder eller så här. För att de, mm. de, de spelar i en helt annan division. Att, ja. Men jag säger, att liksom, jag säger inte att jag tycker att det här systemet som de inför nu med liksom, poäng för allt du gör. Att om du lever ett så jävla liksom, inrutat torrbollliv att liksom, du förmodligen skulle hänga dig så då är du en god medborgare. Jag säger inte att det är något bra. Men jag säger att liksom, det här är kanske det enda sättet som Kina kan överleva på för tillfället. Så bara mm. Som någonting att tänka på. Ja. Men, ja. Men det var ju jo, den där djävulens avokaddelen. Alltså, ja. Mm. ja, och, och så jag, nu måste man ju fråga sig, för att mer och mer så har ju äh, spelifiering äh, kommit in i allt som alltså, vi för, Förlåt, förlåt Nikolaj, jag bara måste säga att jag sparkar mig själv. Vi gör ett avsnitt om spelifiering och vi debuterar just Uh, ett lite tjockt att diskutera Kina, och jag kommer ändå inte på att ha nog att ens inflika ett enda litet ni Aha. Men <fört> För att, aha, vi, vi farmar guld. <fört> ja, <Amen. fört> ja, ja men. Jag vet, alla ska bidrar i Kinas ekonomi sist och slutligen alla, även mm. du. Så. Så ja. är det. Så är det. speciellt du. Ja, nej inte jag. Jag är unik och individualistisk. Ja. ja. ja exakt. Allt ja. I Kina. Men, men, men då är ju frågan så att säga att är det här någonting som kanske mer och mer sipprar in även här i, i, i Den västerländska i svären. Med, med den här så säga, eller samhällskontroll. alltså Speliering och också den här liksom samhällsformen, så att säga. Nu är det ju allt mer och mer äh, saker som man det hålls reda på. Det förs. För man samlar data om och det, det förs fram kanske önskvärda önskvärda saker. Eller så att säga reklamen blir mer riktad. Jag tror jag och, och så här: inte. att du, du, du ska applicera betydelse på vissa saker Okej, okay, um, intressant fråga liksom mitt, mitt svar blir ju på en enkel nivå nej och på en utvecklad nivå Alltså de flesta tjänster, de flesta som stora tjänster som erbjuds mm. idag, som, mm. som gynnar sig mest på skulle vi säga, spelifiering eller liksom marknadsföring som är designad eller liksom går stick i med liksom, eller inte stick i stäm, som går sida vid sida med specialisär eller spelifiering och i vitto, det är svårt att ta. Uh, Så <laughs> so, so är det liksom där, till exempel... Um, ett ganska klassiskt exempel. Där kommer ut en film, en stor som så här ja. Disney-film eller actionfilm. film liksom, Det var inte så länge sedan nu som vi såg Avengers och sa: Oh my god! Oh, mm. uh, och att, liksom. Vad händer samtidigt som, som filmen kommer, nästan ibland till och med Jo, där kommer, då kommer det ut spelet. Mm. Uh, massiv reklamploj. Liksom uh, att liksom du. Du spelar spelet och du uppmuntrar sig att se filmen och vice versa. De triggar av ja. varandra. De använder spel för att sälja saker. De använder filmer för att sälja spel. Um, och många av de här uh, tjänsterna som erbjuds idag. Så erbjuds av företag, tjänster, individer mm -hmm. som, som är lite ljuskygga. Att Allt från Ge online online kasinon till liksom horror till spriti, så här att det går inte riktigt så här stick i stämma som ska jag för hur man ska det går inte riktigt ihop med det här att att ska säga kontrollera befolkningen så här de flesta gränser som försöker sätta idag på en samhällelig nivå. Så känns det som rent fysiska gränser. Trump vill bygga sin mur. Finländska regeringen så vill stänga gränserna. Så, det nu, så inte nu kommer den där ensamma ägaren över gränserna. Och tar alla stöd. Och kvinnor och jobb. Uh, och, men vad gäller liksom begränsningar begränsning av folk. Uh, Nej. Och, och det är det enklart svarat. Till exempel ett ställe som Kina. Så har regeringen all makt. Om liksom något företag i Kina börjar mopsa och säger att ja, men, <gör> vi tänker nu inte betala så här mycket i skatt. Och vi tänker nu sannoliken ha de här arbetsförhållandena. Så då kommer kinesiska regeringen att säga som att åh, very nice. Och jag yes, jag köper full rasism idag. Och sen så, så i bästa fall så får de göra business. I värsta fall så sätts... Liksom styrelsen, dra bolagsstämman i, i, i uh, fängelse liksom forever. Uh, i, i framförallt i västvärlden så är det ju storföretagen, eller de med pengar som säger exakt hur det ska vara. Och de vill sannoliken inte att befolkningen ska begränsas. Om någonting så är det de som profiterar på att vi har så mycket grupper nu som agerar mot varandra. Vänstern mot höger, uh, centern som bara förvirrar vänstern. Uh, och sen har vi liksom de fria partierna som liksom samtidigt bekämp hård bekämpar högen Och mellan mm. det så försöker man sälja så mycket man bara kan åt alla och en var. Och gärna hetsa grupperna lite mot varandra för att pusha sina väldigt specifika produkter. Så att, I don't think so. Vad kommer spelifieringen mm. in i det? Och vi säger bara i vissa politiska kampanjer och så här så har du ju allt från minigames till Liksom hur man har pushat uh, vissa kandidater, hur man hashtaggar varandra, hur man uh, i princip uh, höjer liksom, sina egna kandidater eller parti eller företag. Och de är hetsat i oppositionen genom minigames, sociala minigames, uh, plattformar och liksom hur, man, hur de representeras, hur man kan tjäna poäng genom att störa den ena eller den andra. Jag tror så. Det blev ett långt svar. Mm. Ja. Det. Men, men det, det är ju så att det, det, det är en så in, intressant tanke att, mm. att, att just det sig ju var vart är man på väg. Mm. Med. det. där, med där så tanke. hur tanke för hur får man det som liksom, hur får man det vidare? Hur, hur mycket genomsyrar det? Sagt, mm. det så, och vilka är de här möjligheterna och vad ska säga, farorna eller farhågorna som man kan, kan ha med, med koppling till det här? Mm. ja um, Okej, okay. alltså det finns ju förstås en uh, del som håller fram till att vad är det här nya skiten nu med att ungarna bara ska sitta och spela spel i skolan och lära sig på det viset? Varför måste vi ha så mycket fortbildning i en massa yrken som där det tidigare var att ungefär kom hit och liksom gör det här i typ 40 år och går i pension ungefär. Um, och uh, Tanken på liksom den här spelifieringen och nu så ska jag väl göra alla jätteupprörda upprörda och göra den stilla frågan: att <skratt> Ursäkta, men är det här någonting nytt? Att mm. jag vet att, liksom att det här med e-learning, och, och egentligen allt som har med internet och datorer att göra, så är ju nyare så här. Men det är väl ingenting fan nytt med att man har försökt liksom sätta lite kul på tillvaro, har försökt ska vi säga, applicera. Uh, lite som så här konstruktivt tänkande på liksom yeah. aktiviteter som annat känns trista. att Vi har ju, om vi bara ser på ska vi säga uh, studenterna och liksom om det finns en yrkesgrupp som jag tror är den mest ska vi säga läkfulla eller liksom som är benägna att gilla liksom en massa läkare så är det ju lärare. att Till exempel Just det här att man gör läkar med elever. Att man allt från hänga gubben till att man har ordskattdakt eller sådana skit. Är det någonting nytt? Uh, att man liksom applicerar vid konstruktivt tänkande som pussel, uh, Maps och så här. Är det någonting nytt? Uh, är det här att man ger ut belöningar för att arbeta utfört väl? Och kanske ingenting för arbete som är inte utfört så bra eller alls. Är det någonting nytt? Att minst stilla fråga är som att bara för att saker är på en dator eller på internet så betyder det inte att det är någonting nytt. Och att jag vet att mm. den här mainstream grejen så gör ju det att liksom, jo, jo, vissa saker når ut till en stor publik och att vissa system så, som så här hot potato och shit så. Blir ju mer tillgängliga och, och ska vi säga, normaliseras ju och, och packas ju som en färdig produkt att säljas till sig skolväsendet eller vissa institutioner. Uh, men i grund och botten så är det ju bara en uppiffad och modern version av saker som den här existerar att hur mm. länge som helst, tror jag. Uh, yeah. Så att inte. Inte där djup på det viset. Att jag minns när jag gick i lågstad så gick vi ibland ner till datasalen och spelade vikingabyn <laughs> där du fick klicka på någonting och så berättade de om hur vikingarna hade ja. att Jag minns att då var jag ju som att wow, sitta vid en dator inte i ett klassrum. Hurra, am right? mm. och liksom att Fan vad de kan göra där i den där vikingabyn. Och så fick man poäng och skit och whatever. Mm. Liksom, vad vi, vi före alla andra i, i, i lilla homon RPGs mm, vet jag, liksom, kanske inte, uh, men att jag bara säger att 1994, inte det är så länge sedan, men att när man hör vissa tal så känns som att Åh, det här nya spännande gamification. Wow, äntligen är det här och nu ska vi ta till oss, nu ska ja. vi vi ska ta framtiden till liksom landsbygden. Där sitter eleverna på varsin sten och blir slagna med tre trädklubbar i huvudet och de inte förstår siffrorna. och så. Ja, ah, mm. Kom, äntligen är framtiden här. <laughs> så, ah. exactly. Inte en dag för tidigt. Nej, nah, men alltså... Ja, det känns som att jag pratar så mycket så jag ska tystna lite så du får reflektera lite. Men jag funderar ju som sagt, mina högst personliga tankar om spelifiering. Mm. Men, jag, men jag kan lämna den en stund. Men, men vad anser du om liksom ska säga den här spelifieringen? För du har ju varit på föreläsningar och jag vet ju att du personligen har ju föreläst också om spel. eller vad spel innebär för uh, ja. säg, elever och, och liksom kanske just främst riktat till föräldrar som jag är att, hey, att Hur, hur kan mm. det här påverka barnen? Liksom, hur kan ni engagera er och så vidare? Att du spelar ju en stor del av din vardag. Men det har ju också lätat sig in i ditt professionella liv lite. Så du har ju en ska säga, mer pedagogisk och professionell koppling till den jag. Så att, hur ser du på ska säga, spelifiering? Att... Tycker du det är någonting bra, eller tycker du det är någonting nytt, eller tycker du för den det är någonting nyttigt? Ja. Ja. Nytt är äh, som sådant. Äh, Nej. Alltså, det, det är ju det att det, det är ju nytt för att det nu på senare tid har blivit en del äh, som nämns i läroplanen. Det är ju mm. på så sätt som det här. Kommer upp att bli ett, ett ord som nu har placerat sig i vokabulären på, på flera inom mm. skolvärlden. Mm. Men vad gäller, vad gäller så här, alltså, spelifiering ja, ja, och inkorporerande av specifikt spel i pedagogiken. Så där skriver jag säga att jag, jag stöder det tankesättet nog. Om man, om man ser det ursynvinkeln att det är något som, som stöder eh, undervisningen. Som utvecklar undervisningen. Eh, och, och som kan, kan bidra med en mera en mångfacetterad undervisning. För, för, för, för, så att säga, för studeranden. För eleverna eller studerande. Det, det, är kanske, det är kanske där jag ser att det, det finns bra med möjligheter. Men just som sagt att det finns ändå de många fallgroparna där. Som vi ju har nämnt här under det här avsnittet. Att, att det, det är ju en där man kan inte bara ta det och tänka att ah, men det här. Att ta in ett spel i undervisningen till exempel. Och så är vi där. Men jag tror det är många som tänker så. att ska vi säga, <klar> bland, bland de här ska vi säga äldre eller inte så insatta pedagogerna, ja. att liksom att oj nu tar vi in det här liksom mattespektaklet, oj vad ungarna ska gilla det här det här ser är, är ett riktigt skojigt spel, alla ungarna tycker ja. att det är ser de någonsin att de kategoriskt vägrar um, mm. så att, men liksom, vem tycker du det, det som ska bestämma det, om någonting är nyttigt eller dåligt för att i många fall så kan man ju nästan enda se efter att den har applicerats ja. uh, men att då kanske redan en, en en så här avtal på många hundratusen har gjorts med någon tjänst mm. eller någon, någon som erbjuder en tjänst och då är det väldigt svårt att ta tillbaka det för att liksom hela klass 7 avvägra liksom. yeah. men att tycka då att till exempel att det borde finnas sig en, en ansvarig <coughs> på skolan eller utbildningsverk eller någonting som skulle säga inriktad exakt på hur liksom spelifiering fungerar eller vad som tas in. Så borde det någon specialkompetens? Att det är alltså uppgiftet i princip att kolla det pedagogiska värdet med det här spelet eller det här systemet. Att är det någonting som faktiskt skulle funka i skolan eller är det bara onödigt? Mm. Uh, jag, jag tänker ju att jag, jag, ser, jag ser ju att det kan finnas ett värde i det där. Om man, om man skulle ha någon sån här hur ska vi säga en, kan man tala om en baseline alltså mm. att man skulle ha någon, någon form av grund som skulle kunna ge vissa mer konkreta tips mm. åt äh, lärarna mm. ute på fältet att, att där, där ser jag att det kan I... ha en sån här specifik post eller en, en specifik grupp som skulle ha som uppgift att just testa de här, ja. de här sakerna. Han... Äh, men, men sen så tänker jag att, att, att i, i den här i pedagogernas liksom, situation så handlar det ju ändå om att man måste försöka sen skapa en variant av det här som fungerar för den här egna gruppen. Mm. Och just kanske se att vilka, vilka aspekter av det här är sånt som, som man kan ta in. Att vill man använda det direkt, det, det exempel som ges av den här så, gruppen. Eller tänker man då att, att man tar och ser att vad är, vad verkar populärt, vad verkar vara bra, vad verkar vara tillgängligt. Mm. Eller finnas tillgängligt ja. som skulle kunna göra, göra den här uppgiften eller leda fram till det här önskade resultatet sannolikt leda fram till det. Mm. Det är annars, mm. annars i-fältet, inte på-fältet, för då är det väldigt specifikt ja, att vara lärare eller ett antal lärare det, som står ute på ett fält. Eller kanske ja, det var det, det du det, det, avsåg, det, det, det, vet inte vilka fält du talar om. Um, ja, men ja. men jag, är ju, jag är ju inte den som har ansvar här för, för språkvården. Nej, vad är det jag? köken Uh, ja, så. Nej, så alltså, kanske ni har ett fält där i och någonstans dit alla lärare som inte förstår e-learning skickas och får stå där och skämmas en stund ja, uh. ja. de får stå där tills de slår rot. ja Att ja, de har tillräckligt mycket achievement points så de får gå hem på dagen uh, ja. att uh, ja nej, men alltså, det, det som, okay. men som du säger är, är liksom det, det är liksom den här retoriken som jag tycker man ofta hör från säga, specifika utbildare. Uh, och nu, nu låter jag väldigt nedsättande och det är bra, det är exakt så ämnet var. Att, uh, det känns som att det som du sa är ju helt korrekt, och det, som, och det låter ju väldigt så här rätt och uh, propert. Men att det är ju också väldigt uh, säga, ideologiskt eller liksom väldigt mm. väl att, att Det är som att säga att, liksom att ja, vi borde ju bara ta in en läroplan som, som ska vi säga, uppmuntrar eleverna att lära sig mer och verkligen ta till sig och bli entusiastiska över materialet. Men vi borde ju samtidigt inte ta in någonting som eleverna upplever som tråkigt, onödigt eller som på sätt och vis bidrar till en negativ skolmiljö. Alltså, yeah, yes. Yes uh, min, min liksom Största tanke För att nu För jag vet att publiken är jätteivrig att höra Vad just jag tycker uh, Så so, uh, what den är så Men jag kan ju på sätt och vis distansera mig För att jag kan tala om uh, spelifiering På en högst individuell nivå Att jag har haft ja. Anknytning till spelifiering i en skolmiljö. Jag har haft anknyttning till spelifiering igen på en professionell nivå. Jag har även själv använt mig av spelifiering för betalda tjänster som jag har utfört. Uh, och uh, det, som, det som jag tycker är avvägande är att alla verktyg som man kan använda för att motivera folk så är användbara. Uh, det som jag tror att det största problemet är, att det går lite in på den här meaningful play- uh, saken som jag nämnt tidigare uh, ja. att det är liksom när, när det här ska vi säga spelaspekten av inlärning eller aktivitetsutövningen börjar kännas som jobb så, då, så blir den samtidigt onödig därför att mm. liksom om det är någonting som du ändå måste göra som är jobb eller som känns jobbigt om den här Ska vi säga inte tillför någonting utan det bara känns lika jobbigt eller till och med extra jobbigt. Så då ja. finns det ju som ingen anledning för det att appliceras överhuvudtaget, känns det som. Mm. Det är bara på sätt och vis ersatt ett, som så är ett knagligt system med ett annat. Um, den andra saken så att jag tror att um, spelifiering så får ju heller inte överhanden och det här, är ju, det här visar ju hur arkaisk jag är också, men <kör> till exempel i en skolmiljö. Jag anser ju att ibland så är det bästa sättet att lära sig någonting. Att sitta när, ha tråkigt och fundera över varför man lär sig det här. Mm. Att jag menar, livet så består ju i största delen som en vuxen människa i att göra en massa saker som du egentligen inte vill göra. Men du måste göra ja. dem i alla fall därför att du är fucking vuxen. Ja. Uh, och om du lär dig att göra dem här så effektivt som möjligt. Utan liksom att gå mm. och liksom, utan att göra en massa ursäkter. Desto mer tid har du ju konsekvent att göra de saker du vill göra. Så det här är ju en ja. väldigt nyttig... Um, gåva också. Det här är ju på något vis något sådant här ett så här formativt stadium som måste ske. Och att spelifiering, även om det har väldigt goda meriter som Nikolaj så förtjänstfullt uttryckte det för kanske två, tre minuter sedan om ni kan minnas så långt tillbaka, så är ju att det kan ju inte om du hela tiden måste gömma dig bakom en massa system mm. du hela tiden måste jaga en massa achievements eller utmärkelser eller levels eller whatever. Så <coughs> då känns det som att it, blir det blir du liksom aldrig vuxen. För ibland måste du liksom bara gå och olja kedjan på cykeln. Ibland måste du betala räckningen. Ibland måste ja. du bara liksom mm. göra det här satans jobbet på, på jobbet. Utan att liksom någon kommer att ger dig någonting. Och att ja, mm. även om jag inte skulle vi vilja gå in på det så mycket. Jag har aktivt försökt att undvika det så måste jag ju nämna att det här jag ska säga belöningssamhället vi lever i just nu. Att vardagsmänniskan, vare sig du, du spenderar mycket tid på eh, internet eller rent, Eller spelar spelar mm. inte. Så den vanliga människan idag är väldigt van med belöningar. Att du är van med att du ska få en liten belöning när du loggar in på en ny sida. Du ska få ett nyhetsbrev som ger dig lite rabatt när du köper kläder. Du ska få eh, en liten belöning varenda gång du loggar in i det här spelet. Du, du ska helt enkelt få gratis skit för din tidsinvestering. Och det här konsekvent leder till är också att det skapar en, en typ av inställning där om du inte får en omedelbar tillfredsställelse eller citat, en belöning för att göra någonting, så är du mindre benägen att göra någonting. Så det finns inte den här, ska vi säga, på sätt och vis vad ska jag kalla det för? Inte utilitarismen utan kanske den här praktiskheten i människan, att Men det här måste jag göra, det här är det väldigt nyttigt att göra, det här är väldigt bra att jag gör. I princip det finns inte den här Kinaheten i medborgaren längre. Att du gör liksom ingenting om du får någonting först. Så här. Och att mm. spelifieringen så går oftast äh, ganska emot det här tänkandet också att du får belöningar för allt. Du får mm. belöningar när du får belöningar. Att, och jag tror att även om det har sin nytta i att det kan förenkla. Eller ska vi säga, som det så fint heter, streamline eller strömlinjeforma. Um, ska vi säga, utövandet av många ting. Till exempel, just som vi sa mm. tidigare i programmet. Om du lär dig att använda ett visst system. Eller att agera inom ett visst belöningssystem. Så då kan du väldigt snabbt och effektivt gå över till ett nytt så här, som har liknande system, så det, det är bara ett nytt sätt på sätt och vis att sätta av tänkande, du gör det här, du tar dina belöningar och så går du vidare men du har inte lärt dig någonting, du har inte satt dig i kontext, du har i princip inte uppnått det här värdet eller den här meningsfullheten att göra den här Precis. aktiviteten och det här är min högst personliga tanke, men då känns det som att det är onödigt att du gjorde från första början. Det här spelifiering så är i bästa fall ett väldigt bra pedagogiskt system för att få folk att göra saker som annars känns svåra trista och lärde till, ska vi säga, negativt tänkande eller liksom lidande. Men i värsta fall så kan det vara en krycka som fördummar mänskligheten som gör att folk blir väldigt själviska och inte yeah. har möjlighet att se den här stora bilden eller andra människor. Och det värsta av allt, de förstår inte sin egen plats bortom att skaffa sig mera minibelöningar som i sista slutligen inte betyder någonting i det verkliga livet. Mm. Ja. Mm. det är ju nog. Mm, det är nog. så här. Ja. Jag lite på många sätt. För det var, jag tycker att jag borde ja. få en belöning för att jag kan hålla så långa tal utan att andas. Ja, och det, är nog, det, är, det är nog sant. Jag tycker att det, det, det behövs snå poäng för att mm. jag vet ju inte hur många av dina, dina andra poäng ja. du har gett bort dig, i och med att du förnekar ska... din, din hjärna, det där syre ja. som den behöver. Jo, men kanske det är därför jag kan prata så mycket. Att när, man behöver, när man inte behöver ge de där hjärncellerna äh, något syre så kan man ju ganska obehindrat bara låta mundiga en flöda ett y han har inga kvar. Blås ja. ja. här bara ut varmluft. Jag har ju funderat att kanske det är anledningen till att vi... Uh, inte ha med följaren vi har. Att vi har ju inte något etablerat så här belöningssystem. Att vi har ju inte någon sorts specifikation. Jag har ju länge funderat på att man skulle implementera sådana här, klicka på det här avsnittet. Eller dö komma. Hora. Um, och sen om, om, om då, om då liksom den prostituerade i frågan inte klickar på avsnittet så då mm, dör han. Typ. <laughs> Jaha, för jag att, och, och, du, och du menar att det här skulle vara ett mer humant system än, än det, det som till exempel Kina för, försöker implementera? Det handlade väl alltid om humanism, jag, var jag bara säger att det är ju en, en bra motiverande faktor. För att liksom om du tänker som att, ja okej, okay, nytt tryggervarning ja vad trevligt klicka på det eller dö. Ja... No, egentligen vill jag nog lyssna på triggervarning För det är faktiskt ett ganska hemskt program Att faktum yeah. är att jag, jag, jag kan inte tänka mig Någonting hemskt Man måste sitta genom ett helt jävla liksom Långrandigt avsnitt av triggervarning igen Å andra sidan å andra sidan vill jag ju inte dö Och, och då liksom mm. sker ju ändå jag, menar, jag tycker det är meningsfullt Så man får ju ändå fatta ett val Uh, kanske i fråga får fundera att liksom ska hen kanske lyssna på det medan hen tar kunder ja. eller mellan kunderna. Ja. Liksom, jag, jag tycker det ändå som att det sätter mycket val liksom, på huran Och jag är ju ändå funderad att man skulle kunna på sätt och vis utöka det här systemet. Det skulle inte bara behöva liksom, vara tillgängligt för hurar utan det skulle kunna. Det skulle kunna liksom appliceras till bitchar, liksom tjärringar, yeah. gubbjävlar, tattare, äh, liksom, äh, idioter, äh, jag inte. Mm. Det känns som en listan för äh, olämpningar som annars är så mm. långa så kort idag. Men. Men, men okej, okay, alla, alla, alla Jag tycker alla ska kunna Lyssna på varning eller dö Så här Att det är fortfarande ett val Alltingen eller men som... det, kan ju, det kan ju hända att det skulle vara en effektivare Plan än den som Thanos hade Ja, men det lärs ju så mm. bra Sist och mm. ja. Jag tänker ju att det ska gå så Lika bra om folk väljer att liksom Inte lyssna på triggervarning att... Ja Tänk, helt så stav här universum dör den kvällen. Ja eller liksom de som inte lyssnar. Sådär. Och ja. jag tänkte som att sen ja. när man har lyssnat så skulle man som kunna om man skulle som kunna göra en liten e-learning så där att, liksom hur många gånger så svor så eller liksom hur många gånger så, som ja in och tog långa konspasser eller hur mm. många gånger mina damer och herrar. Eller, eller, eller. Mm. Sådär. kanske man skulle kunna skriva en liten mini-essé dubbelt radavstånd vad liksom, var det som contenten i det hela sådär ja. Ja. Och så... ja, då, då skulle det skulle på sätt och vis vara bara helt mm. trevligt och kanske ge lite mera, mera respons jo, men jag tänker att det skulle kunna sätta ett totalt medvärde jag tänker som att många som lyssnar på det här programmet tänker att det är så jävla långt det blir ju bara en massa gay bashing och staden om invandring nu igen och att ja men jag kan väl skippa lite och kanske hoppa över den där för Sami och vara fast i några sån här brandtal nu igen och så sådär och sen så så har man det här systemet. Men det är ju som så mycket lättare för lyssnaren att interagera. Det måste ju lättare att ja. ta till sig den avsnittet. Liksom, nu måste jag lyssna och förstå och ta mm. till med det här och skriva om det. För annars dör jag. Det är som en otroligt bra motiverande faktor tycker jag. För det stora hela mm. Mm. Ja, jag är säker på att det var alls lite. Simply to die for. Mm. Exakt. Uh, ja. Men uh, triggarvarningat gmail.com att uh, om du har någon bra idé om hur man skulle kunna avsluta samtal smidigare så kan du definitivt tjäna poäng genom att skriva in till oss på alla de förbaskade förbenade, förgrymmade platserna som vi har nämnt tidigare i alla fucking program. Så att ja men Kanske vi, kanske vi nog bara borde, borde tänka oss så här, eh, en avslutning eh, mm. på det här avsnittet mm. borde vara likadan som, som det, avslutningen skulle bli på personens liv ifall den inte lyssnar på ett avsnitt av Triggervarning. Beklämmande. Alltså bara ett kort och gott klipp. Ja just det. Ja, vad tycker du man ska klippa till då? <laughs> bara klippa av bandet. så att säga. Ja, just det. Uh, mm. Alltså, kanske man skulle kunna ha något slags minigame eller någonting i slutet. Jaha, som. Um, vet jag Typ såna här att man ska liksom föra ihop en massa punkter, sådär. Ja, när man hittar den inre logiken i, i, i mina inlägg i diskussionen. Lycka till. Ja, när man alltså försök hitta kontentern av liksom, ja. Samis Svammel och, Nik och Nikolaj sådana här liksom, nervösa tics och så. Mm. Sen om du, har, om du har fyllt i alla punkter rätt så ska du sammanbinda de här punkterna. Liksom, med då du, ja. du får som fyra möjliga svar. och sen... Och sen ritar du linjer mellan dem om du har om du har gjort allting rätt så ska det vara en penis. För det är alltid en penis tydligen. Det är alltid en penis, jo. Men lite onödigt att applicera spelifiering när man ändå vet liksom vad det slutar. Lite som Avengers. Ja. Kanske det är det som har svarat på den här sista säsongen av Game of Thrones också. att Allting är en penis. Mm. George R. R. Martin är nog lite av en dick. Jag tror det var så här som liksom Kina började applicera sitt poängsystem åt. Mm. På grund av mm. liksom Den kinesiska versionen av den är säkert helt full av spelifiering. Jag har många gånger undrat hur det skulle låta. Mm. RIGGA VARNING!